А холоднокровний внутрішній курс на злочин, добре розуміючись на бухгалтерії, білявська розраховувала, що її витівок ніхто не помітить. Так воно й сталося. Це скидалося на гостру, азартну гру. Вона вже не могла жити без обману, без підробки, навіть без планових ревізій, яким піддавалося її фінансове господарство, і, як завжди, крім, звичайно, останньої, закінчувались благополучно. Це тішило її самолюбство і підносило у власних очах над іншими людьми. Разом вона обвинувачувалась по 105 епізодах. За законом кожен епізод обвинувачення це окремий злочин. Тобто колишній головбух вчинив рівно 105 злочинів. І невідомо, скільки б вчинив і ще, якби не перша за багато років ревізія проведена за правилами. Тільки чим більше ставало у розі грошей, Тим більше вона залежала від них. Вони перетворилися вже на самоціль. І коли Білявська назавжди втратила доступ до розрахункового рахунку, то вирішила красти їх у найдавніший спосіб. Брала ті, що погано лежали. Отак і задопустила її пристрасть до надмірностей. Золота лихованка. Буквально за годину після того, як Білявська зрозуміла, що її викрито, вона вже була в аеропорту, ще навіть не знає, куди саме летітиме – до дядька у Вільнюс, до далеких родичів у Чимкент, Врешті-решт бере квиток на Адлер. Чи не тому, що райське життя, яким вона уявляла його собі, має розгортатися лише на тлі пальм та іншої екзотичної рослинності? Можливо. Тільки вибір рейсу цього разу був зумовлений серйознішими причинами. Там жив Тарасов. Вона познайомилася з ним давно, коли разом із дітьми відпочивала на півдні. Працював він монтером на підстанції. Та це лише про людське око. В основному ж він здавав ліжка курортникам. Діставшись до Адлера, Білярська знайшла Тарасова. І якщо називати речі своїми іменами, відразу ж його купила. Їй було вже тоді за п'ятдесят. Тарасову на два роки менше. Але якщо вірити свідкам, Роза Петрівна бездоганно одягалась, завжди стежила за собою і ще могла зійти за наречену. Вже на першій прогулянці Тарасов відчув можливість прилучитися до великих грошей. Він умовляв Розу Петрівну залишитися у нього, правда, поки без будь-яких гарантій щодо майбутнього. Та її гнав страх, і єдиним місцем, де вона почувалася у відносній безпеці, був літак. Роза Петрівна бере квиток на Чимкент. Із Чимкента знову повертається до Адлера, де майбутній наречений вже все розрахував наперед. Він ще не знає, чому саме його давня знайома жахається, побачивши першу ліпшу людину у форменому одязі, але не вважає це за перешкоду для одруження. Свою попередню дружину на цей час Тарасав давно вже кинув. Табілярський зараз потрібний тільки рух. Тільки над хмарні висоти, де вона вважає себе недосяжною для карного розшуку. Цього разу вона летить до Москви. Під Москвою у Зеленограді живе мати Тарасова. Роза Петрівна оселяється у неї. Якось одного разу Тарасов, зупинившись біля стенда їх розшукує міліція, побачив знайоме йому обличчя з тексту, що супроводжував фотознімок, Тарасову стало відомо, що Роза Петрівна. Скоїла тяжкий злочин, і тих, хто знає її місце перебування, просять повідомити органи внутрішніх справ». Тарасов негайно побіг на пошту. «Повідомляти органи внутрішніх справ? Ні, написав матері в Зеленоград, аби вона будь-що позбулася Рози Петрівни. Отже, білявська знову не має притулку. З валізою, напханою коштовностями – Поневіряється по зовсім чужих людях, в той час як Тарасов гарячково намагається знайти якесь рішення. Найнебезпечніше, звичайно, прогнати Розу Петрівну. Прогнати назавжди, але вона зникне разом із Валізою, що Тарасова вже не влаштовує. Тоді залишається тільки одне – стежити за розвитком подій. Якщо Розу Петрівну найближчим часом не заарештують, то чому б знову не посвататись? Тим часом Білявська дедалі гостріше відчуває безвихідь, в якій опинилась. Вона має величезну суму грошей, що ніби втратили свою функцію загального еквівалента. Вона не може їх витрачати на свій розсуд, аби не привернути до себе уваги. З тих же міркувань не може їх і кому-небудь подарувати. Не може нарешті залишити їх без нагляду, бодай на хвилину. Так і спить, де доведеться, підклавши валізу під голову, а потім Розу Петрівну уражає золота лихоманка. Вона бігає по ювелірних магазинах і скуповує прикраси, які завжди були її пристрастю. Адже байдуже, що підкладати під голову, гроші чи вироби з благородного металу. Із своїми прикрасами з'явитися на людях Білявська теж не може. Отже, і вони в її руках втратили свою справжню функцію. Що ж до Тарасова, то він, звичайно, не витримує і з'являється у Зеленограді.